zuen iritzia da zuen iriardokitza? Boa, Euskal Herria bairan izenean, erraiten handugule bake prozesuaren kontrako eraso larri bat gertatu delago izuntan, eta gain dira lagria uh, izaitiaz gain momentu simboliko batean gertatzen da gure ustez. bi aspektutik lehen aspektua da beduztuki duela aste zenbait plazaratu ziren lokarrik eta bakibidianen bakibideanek egindako gomendioak eta orduan pentsatzen dut orain momentua zela gehiago urrats baikorak egiteko olako atxiloketak egin baino. Uh, bereziki hunkitzen dutelarik, uh, refusiatuek eta deportatuek, beren egian bizitzeko eskubidea. Eta bigarrenik, uste bigarren sinbolo azkarra dela, uh, gertatzen direla txiko loketa horiek, be justu jakindugularik uh, uh, Nelson Mandela, lagidela bere ospitalean, ego afrikan, eta hor agerida, uh, Mandela uh, gaizki den egunean berean, Uh, erakutsi berak erakutsi zituen uh, bakibide horiek bortiziki ukatzen dituela Estatu frantsesak orduan uh, gure ustez hori biziki bisiki deitorragargia da eta erantzunkizzuera deitzen dugu Estatu Frantsesa. Zergatikmintontan erabaki eh, hori hartzen du uh, Frantziako Estatuak. Ba, zergatik franxas fran estatuak olako erabaki bat hartzen duen gaur egun, haridoak jo erantzutea, baina nik erran ezake euskalegia bairen izenean, ez dela momentu egokirik edo desegokirik olatko atxeloketen egiteko. Horain, badu horain urte zenbait bake bide batzuetan sartuak girela euskalegian, alde batetik euskal munduak inahalak egiten ditu, inahal, Konkretuak uh, gatazka politiko batetik ateratzeko, eta orain, edo beste momentu batean, atzo, edo biak, edo, edo etzi, horako uh, atxeluketak gertatzea, uh, egan uh, ikonuk esain, ale biziki txaha dela, eta borondate txaha erakusten duela. Zorte da, epsa, kasualitatea azken galdera bat, eh? kasualitatea pasain astean e, Espainiago gobernuak e, Euskadien duen orta askariak horiek e, galde egitea asteot beran dago beranda hori gertatzea Ba, politikan ez da sekulant kasualitaterik. Eh, bahne ministro espainolak, olako itzak egin dituelarik, eh, segur da orain egiteak jogatzen duela, esku eskuari direla beti bi estatu horiek, bake proxezuaren pilatzeko. Hor hori ez da gauza berri bat eh, guretzat, estatu frantzesak beti erakutsi du eh, Madrilen agindupean eh, ari dela eh, Euskalegian. orduan duan, eh, delaakorik ez da batere hortan, aldiz skup, goitatzen dugun Sskup delako hori e, litzateke justuki momentu batean Parisek erraitean bon, orain aski, e, Madrilek nahi badu hito e, borroka e, logika batean Euskalerigiarekin guk asteko Parisetik hartzen dugu historiak agintzen digun ardura eta jau da entxehatzea bakibide batean sararttzea e, orduan olakorik goizuntan ez dugu ikusi.